Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Робчук. Розділ 3. Сантач Гаус був названий влучно. Примітка. Сантач. буквально дотик сонця з англійської. Покинувши Бейс-Сіті, ми півгодини летіли на північ, уздовж узбережжя, а тоді зміна в тональності мотора попередила мене, що ми наближаємося до пункту призначення. На той час світло у вікнах правого борту вже набувало теплого золотавого відтінку. Сонце опускалося до моря. Під час зниження я визирнув назовні і побачив, що хвилі внизу подібні до розтопленої міді, а повітря над ними – до чистого бурштину. Ми наче опускалися у горнятку з медом. Транспорт ковзнув боком і накренився, завдяки чому мені стало видно маєток Банкрофта. Доглянута зелень врізалася в берег і оточувала величезний... Особняк із черепичним дахом, в якому можна було би поселити невеличку армію. Білі стіни – коралева покрівля, а армії, якщо така існувала, видно не було. Усі системи безпеки, які встановив Банкрофт, були дуже малопомітні. Коли ми знизилися, на одному з кордонів території я зауважив скромні, нечіткі обриси електрофікованої огорожі, Ледь помітно, навіть не псує будинок. Не зле. За 10 метрів над одним із бездоганних газонів Пілот надто вже різко натиснув на посадкове гальмо. Транспортове затрусився, і ми здійснили жорстку посадку серед летючих грудок ґрунту. Я кинув на Ортегу докірливий погляд, який вона проігнорувала. Розчахнувши люк, вона вибралася назовні. Замиття вийшов за нею понівечений газон. Потитявши носаком одного черевика рвану траву, я перекричав турбіни. Що це все означало? Ви образилися на Банкрофта, бо він не вірить у власне самогубство? «Ні», – Ортега оглядала будинок перед нами, так ніби подумувала про переїзд до нього. «Ні, на банкростах ми образилися не тому. А можете сказати чому?» «Детектив тут ви!» – з будинку вийшла молода жінка з тенісною ракеткою в руках і попрямувала газоном до нас. Опинившись метрів за двадцять від нас, вона спинилася, затиснула ракетку під пахвою та приклала руки ківшиком до рота. «Це Викович?» Вона визначалася тією красою, якою надають сонце, море та пісок, а її спортивні шорти та трико максимально ефективно це демонстрували. Коли вона рухалася, її пліч злегка торкалося золоте волосся, а крикнувши, вона на мить оголила білосніжні зуби. На лобі та зап'ястках у неї були мокрі пов'язки, судячи з роси на її чолі, аж ніяк не декоративні. М'язи в її ногах були чудово підтягнуті, а піднявши руки, вона продемонструвала чималі біцепси. Тканину купальника розтягували пишні груди. Мені стало цікаво, чи належить це тіло їй. Так, позвався я, таке Шикович. Мене відпустили сьогодні по обіді. Вас мали зустріти у сховищі. Ця фраза прозвучала як звинувачення. Я розвів руками. Ну, мене й зустріли. Не поліціянти. Вона поберла вперед, дивлячись передусім на Ортегу. Ви, я вас знаю. Лейтенант Ортега, промовила Ортега, наче на гостині садку. Бейсіті. Відділ органічних ушкоджень. Тепер згадала. І тон був відверто ворожий. Як я розумію, це ви зробили так, щоб нашого водія зупинили за якимось надуманим звинуваченням у забрудненні повітря. Ні, це вже керування дорожнім рухом, мем, грешно відповіла слідча. Я не маю повноважень у цій сфері. Жінка перед нами зневажливо посміхнулася. О, лейтенант, я впевнена, що це так. А ще я впевнена що там також не працює жоден із ваших друзів. Її голос набув звертнього тону. Знаєте, ми ж звільнимо його до заходу сонця. Я скосив очі, щоб побачити реакцію Ортеги, але марно. І її яструбинний профіль залишався незворушним. Мене ж передусім турбувала посмішка іншої жінки. Огидна гримаса, що була б доречною на незмірно старшому обличчі. Біля будинку вартували двоє кремезних чоловіків з автоматами на плечах. До цього вони стояли під кроквами та стежили, відколи ми прибули, але тепер вони неквапом вийшли з затінку і попрямували в наш бік. З того, що в молодої жінки злегка розширилися очі, я здогадався, що вона викликала їх за допомогою внутрішнього мікрофона. Ловко. На світі Гарлена люди досі не люблять обтикуватися всяким обладнанням, але на землі ситуація вичевить інша. «Вам тут не раді, лейтенанте», – промовила крижаним голосом молода жінка. «Я вже й думаю, серйозно промовила Ортега. Вона несподівано плеснула мене по плечі і невимушено попрямувала до транспорту. На півдорозі раптом зупинилася і озернулася. І «Іще, Ковачу, мало не забула. Вам знадобиться оце». Вона попорпалася у нагрудній кишені і кинула мені невеликий пакунок. Я рефлекторно спіймав його. Цигарки. «Побачимося». Вона заскочила на борт транспорту і грюкнула люком. «Я побачив, як вона дивиться на мене крізь скло». Транспорт піднявся на повній потужності, перетворив землю внизу на порох і, повернувши на захід до океану, прорав борозну в газоні. Ми провели його поглядами. «Чарівно!» – промовила жінка біля мене, передусім звертаючись до самої себе. «Пані Банкрофт?» – вона рвучко розвернулася. «Судячи з виразу її обличчя, мені тут були раді не набагато більше, ніж ортезі. Вона бачила товариський жест лейтенантки і тепер її вуста осудливо скривилися кович, мій чоловік послав по вас машину. Чому ви на неї не зачекали? Я витягнув листа від Банкрофта. Тут написано, що на мене чекатиме машина. Вона на мене не чекала. Вона спробувала забрати в мене листа, а я підняв його так, щоб вона не дотягнулася. Вона застигла переді мною, зашарівшись. Її груди помітно здіймалися і опускалися. Коли якесь тіло запихають у резервуар, воно продовжує виробляти гормони приблизно так само, як у вісні». Я раптово усвідомив, що в мене стояк, відчуття, наче наповнений пожежний шланг. «Ви мали зачекати. Сили тяжіння на світі Гарлана, звідкись пригадав я, становить близько нуля. 8G. Раптом мені знову стало важко. Я ненатужно видихнув. «Пані Банкрофт, якби я чекав, я б досі був там. Ми можемо зайти всередину?» Її очі трохи округлились, і я раптом побачив у них, скільки їй насправді років. Тоді вона опустила погляд і опанувала себе. Коли вона заговорила знову, голос у неї був уже м'якіший. Вибачте, пане Ковач, я повелася негречно. Поліціянти, як ви бачите, співчуття не проявляли. Це було дуже неприємно, і ми всі досі трохи знервовані. Якщо ви можете собі уявити. Не треба пояснювати. Але я дуже прошу пробачення. Зазвичай не така. Ми всі не такі. Вона обвела жестом усе довкола, Маючи на увазі, що двоє озброєних охоронців позаду неї, за звичайних обставин несли б віночки з квітів. Прошу прийняти мої вибачення. Звісно, мій чоловік чекає на вас у приморській кімнаті відпочинку. Я приведу вас до нього. Усередині будинок був світлий і просторий. Біля дверей веранди нас зустріла покоївка, яка мовчки забрала в пані Банкрофт тенісну ракетку. Ми пройшли коридором, оздобленим мармуром і опішаним витворами мистецтва, що моєму темному око здавалося старими. Ескези Гагаріна та Армстронга, емпатичні портрети Конрада Гарлана та Енджин Чандри. В кінці цієї галереї на постаменті стояло щось подібне на виске дерево з червоного крихкого каменю. Я зупинився перед ним, і пані Банкрофт, яка саме звертала ліворуч, довелося обернутися. «Подобається?» – запитала вона. "Дуже. з Марса чи не так?» Краєчкам ока я помітив, як змінилося її обличчя. Вона повторно мене оцінювала. Я обернувся і поглянув на неї зблизька. «Но я вражена», – сказала вона. «Я такий. Часом ще й сальто роблю». Вона примружила очі. «Ви справді знаєте, що це таке?» Відверто кажучи, ні. Колись я цікавився структурним мистецтвом. Камінь пригадав за знімками, але... Це співошпиль. Вона потягнулася переді мною, яку взнула пальцями по одній з вертикальних гілок. Дерево ледь чутно заспівало, а в повітрі виникли... Приємні пахощі вишень і гірчиці. Він живий? Ніхто не знає. В її голосі з'явився несподіваний ентузіазм, через який вона почала мені подобатися. На Марсі вони виростають до 100 метрів, а стовбори трапляються як цей будинок. Їхній спів можна почути за кілька кілометрів. Пахощі теж поширюються. Спираючись на характер прояву ерозії, ми вважаємо, що більшість з них щонайменше 10 тисяч років. Це можливо з'явився аж тоді, коли було засновано Римську імперію. Це, напевно, було дорого, ну, привести його на землю. Про гроші там не йшлося, пане Ковач. Маска повернулася на місце. Час іти далі. Звернувши ліворуч, ми наддали ходи, компенсуючи незаплановану зупинку. З кожним кроком груди пані Банкров коливалися під тонкою тканиною купальника, і я заходився похмуро розглядати витвори мистецтва по інший бік коридора. Знову твори емпатистів. Енджин Чандра ще поклала худрою руку на жваву фалічну ракету. Щось не надто допомогло. Приморська кімната відпочинку була збудована в кінці західного крила будинку. Пані Банкроф провела мене туди, крізь скромні дерев'яні двері, і нам, щойно, ми ввійшли, блиснуло в очі сонце. Лоренце, це панікович. Я підняв руку, щоб прикрити очі, побачив верхній рівень із розсувними скляними дверима, які виходять на балкон. На цей балкон сперся чоловік. І він, певно, був, як ми війшли. Напевно, він також чув як прибув поліційний катер і здогадався, що це означає, та однак вдивлявся в море. Таке часом буває з тими, хто повернувся з того світу. А може це прояв звичайного нахабства. Пані Банкровськівком наказала мені вийти вперед, і ми піднялися сходами, виготовленими з того ж дерева, що й двері. Я вперше помітив, що стіни кімнати знизу до гори вкриті полицями з книжками. Сонце рівномірно вкривало їхні корінці жовто-гарячим світлом. Коли ми вийшли на балкон, Банкрофт повернувся до нас. Він згорнув книжку, заклавши пальці замість закладинки. Пане Ковач. Він переклав книжку, щоб потиснути мені руку. Ради нарешті з вами познайомитися. Як вам новий чохол? Гарний, зручний. Так, я не надто цікавився деталями, але наказав своїм юристам знайти щось підхоже. Він швидко звернувся, наче шукаючи на обрії катер Ортегі. Сподіваюся, поліціянти були не надто настирливі. Токи що ні. Банкрофт був схожий на людину, що читає. На світі Гарлана є дуже популярна зірка Експерії на ім'я Ален Маріот. Актор передусім відомий роллю мужнього молодого філософа-квеліста, який прищемляє носа жорстокій тиранії часів початку заселення. Достовірність цього образу квелістів сумнівна, але сам фільм непоганий. Я переглядав його двічі. Банкрофт був дуже схожий на Маріота в цій ролі, тільки старший. Він був стрункий і елегантний, мав густе сріблясто-сіре волосся, зібране у хвіст і суворі чорні очі. Книжка в його руці та полиці довкола нього здавалися абсолютно природним продовженням потужного розуму, який читався в очах. Банкрофт торкнувся плеча своєї дружини зі зневажливою недбалістю, від якої мені в моєму тодішньому стані закортіло розридатися. «Знову та жінка», – сказала пані Банкрофт, – лейтенантка. Банкрофт кивнув. Не переймайся цим мірям, вони звичайні нишпорки. Я попереджав їх, що це зроблю, а вони мене проігнорували. Що ж тепер панковач тут, і вони нарешті сприймають мене серйозно. Він повернувся до мене. Поліціянти не надто допомогли мені в цьому питанні. Так, в очевидячки, тому я й тут. Ми подивилися один на одного, а я тим часом намагався вирішити, злюся я на цю людину чи ні. Він протягнув мене через половину засиленого Всесвіту, закинув у нове тіло. І запропонував мені угоду, складено так, що я не міг відмовитися. Усі багатії такі. вони мають силу і не бачать причини її не застосовувати. Чоловіки та жінки – лише товар, як і все інше. Зберігайте їх, відвантажуйте, переливайте. Просимо підписати знизу. З іншого боку, поки що ніхто в санта не вимовив мого імені неправильно. А вибору я насправді не мав. А ще було питання грошей Сто тисяч онівських – це разів у 6-7 більше за те що ми з старою сподівалися заробити на мілспорській справі з живим товаром. Та ще й у доларах ООН – найтвердішій валюті на світі, якою можна розраховуватися на будь-якій планеті протекторату. Заради цього, певно, варто було потерпіти. Банкрут ще раз недбало торкнувся дружинами. Цього разу він торкнувся її італії, відпихнувши її. – Мір'ям, будь ласка, залиш нас ненадовго самих. Я певен, що в пана Ковача безліч запитань, а тобі зараз, мабуть, стане нудно. Насправді, в мене можуть бути запитання й до пані Банкрофт. Вона вже прямувала назад, усередину, і моє зауваження зупинило її на півдорозі. Вона схилила голову навік, а тоді перевела погляд з мене на Банкрофта і назад. Біля мене вирухнувся її чоловік. Цього він не хотів. Можливо, я міг би поговорити з годом, — згодом, виправився я. Окремо. Так, звісно. Вона зустрілася поглядом зі мною, а тоді підвела його. Лоренце, я буду у Штурманській. Відправ туди пана Ковача, коли ви закінчите. Ми обидва провели її поглядом, а коли зачинилися двері, Банкроф жестом попросив мене сісти на один із шезлонгів на балконі. За ними стояв і припадав пилом, наведений на горизонт антикварний астрономічний телескоп. Поглянувши на дошки в себе під ногами, я побачив, що вони затерті. Мене плащем накрило відчуття старості, і я опустився на свій шезлонг із ледь помітним дрожем неспокою. Будь ласка, пане Кович, не вважайте мене шовіністом. Після майже 250 років шлюбу від моїх стосунків з Мір'ям залишилася передусім люб'язність. І справді було б краще, якби ви поговорили з нею сам на сам. Розумію. Це він дещо применшив дійсність, але мені вистачить. Не бажаєте випити чогось алкогольного? Ні, дякую. Просто фруктового соку, якщо є. Почала вступати у свої права? Розхитаність пов'язана з завантаженням, а ще у мене недоречно засвербіли стопи та пальці, як я вирішив від нікотинової залежності. За винятком окремих цигарок, які я вряди ряди стріляв у сари, я не корив останні два чохли, і мені не хотілося знову кидати цю звичку. Алкоголь, на додачу до всього цього, мене добив. Банкров склав руки на колінах. Звісно, я попрошу принести соку. Отже, з чого б ви хотіли почати? «Можливо, нам слід почати з ваших очікувань. Я не знаю, що вам сказала Рейлін Вахара, чи яку репутацію має тут на землі Корпус Посланців. Але не чекайте від мене див, я не чеклун». «Я це усвідомлюю. Я уважно читав літературу Корпусу, а Рейлін Вахара сказала мені одне – що ви надійний, і трохи примхливий». «Я згадав Кавахарині методи та свою реакцію на них. Примхливий. Егеш. Ага. Я все одно йому стандартну фігню». Кумедно було рекламувати себе клієнтові вже готовому до співпраці, кумедно було також применшувати власні можливості. В кримінальній спільноті скромність не властива, а серйозну підтримку здобувають, роздуваючи вже наявну репутацію, це більш скидалося на повернення до корпусу, довгі відполіровані столи для нарад і вірджиніавідаурам, що відмічає здібності членів своєї команди. Підготовку посланців було розроблено для колоніальних підрозділів командос ООН. Це не означає… Не означає, що кожен постанець є командос. Ні, це не зовсім так. Але зрештою, що таке вояк взагалі? Якою мірою підготовка сил спецпризначення позначається на фізичному тілі, а якою – на розумі? І що відбувається, коли їх розділяють? Космос, як часто кажуть, великий. Найближча заселених планет розташована за 50 світлових років від Землі. Вістан до найвіддаленішої вчетверо більша, а деякі транспортні засоби колонії – і досі летять. Що робити, якщо який-небудь маніяк почне гриміти тактичними ядерними бомбами чи іншими небезпечними для біосфери цеськами? Можна передати інформацію за допомогою гіперпросторового голкокитка майже миттєво, вчені навіть досі сперечаються про те, яким терміном її назвати. Але цим, цитуючи Квел Кристо Сокольничу, не привести жодної бісової дивізії. Навіть якщо запустити військовий транспорт Щойно почнеться срач, піхота прибуде якраз вчасно, щоб опитати внуків-переможців. Так протекторатом не керують. Гаразд, можна оцифрувати та відправити розуми однієї крутої бойової групи. Чисельність уже давно не грає великої ролі у війні, а більшість військових перемог за останні півтисячоліття здобули маленькі мобільні партизанські сили. Можна навіть перелити крутих бійців ЦЛВ безпосередньо в чохли, що пройшли бойову обробку. Мають наворочену нервову систему та вирощені на стероїдах тіла. А що робити тоді? Вони в незнайомих тілах на незнайомій планеті б'ються за одну групу геть незнайомих людей проти іншої групи зовсім незнайомих людей, з причин, про які вони, ймовірно, взагалі не чули і, безумовно, не розуміють. Довкола інший клімат, інша мова та культура. Інша фауна і рослинність. Інша атмосфера. Блін, навіть сила тяжіння інша. Вони нічого не знають, і навіть якщо надати їм... При завантаженні вбудовані знання про місцеві умови вони муситимуть засвоювати величезний масив інформації тоді, коли їм швидше за все доведеться захищати власне життя за кілька годин після зачохлення. І тут з'являється корпус посланців. Нейрохімічна обробка, кіборгівські інтерфейси, посилення все це речі фізичні. Здебільшого вони навіть не торкаються чистого розуму, а переправляють саме розум. І з цього й почався корпус психологічно-духовні техніки про які тисячоліттями знали східні культури на Землі, скоротили до системи підготовки, такої ґрунтовної, що на більшості планет, тим, хто її пройшов, негайно забороняли законом обіймати будь-які політичні чи військові посади. Не бійці ні, не зовсім вони. Я працюю шляхом проникнення, закінчив я. Я все то все, з чим контактую, і цим живу. Банкрус засувався на своєму місці. Він не звик, щоб ми читали лекції. Настав час починати. Хто знайшов ваше тіло? Моя донька Наумі. Хтось відчинив двері в кімнаті внизу, і він замов. За мить сходами на балкон піднялася покоївка, що перед цим обслуговувала мірям Банкрофт. Вона несла тацю з явно охолодженим графином і її високими склянками. Банкрофтові підключили прилад внутрішнього зв'язку. Здавалося, як і всім іншим, стан Тачгаусі. Покоївка поставила тацю, налила соку в неприродній тиші, а тоді, коли Банкрофт коротко кивнув, пішла. Якийсь час він дивився її услід слід порожніми очима. Повернення з того світу – це не жарт. Наомі. М'яко, підказав я йому. Він кліпнув. Ой, так. Вона вломилася сюди, щось їй треба було. Здається, ключі від одного з лімузинів. Я, мабуть, не строгий батько, а Наомі – моя найменшенька. Наскільки вона молода? Їй 23. У вас багато дітей? Так, дуже багато. Банкрофт ледь помітно усміхнувся. Коли маєш дозвілля і багатство, народження дітей – це суцільна радість. У мене 27 синів і 34 доньок. Вони живуть з вами? Наомі здебільшого зі мною. Інші бувають наїздами. Більшість з них уже мають свої сім'ї. Як справи з Наомі? Я трохи стишив голос. Знайти рідного батька без голови – не найкращий початок дня. Вона на психохірургії. Коротко відповів Банкрофт. Але вона… «Повернеться. Вам потрібно з нею поговорити?» «Зараз ні. Я підвівся ще з лонга і підійшов до дверей балкону. Ви кажете, що вона сюди вломилася. Це сталося саме тут?» «Так. Банкро встав біля дверей слідом за мною. Хтось проник сюди та зніс мені голову частинковим бластером. Слід від пострілу видно там на стіні, біля столу. Я зайшов усередину та спустився сходами. Стіл був важкий, із дзеркального дерева. Генний код... Напевно, передали зі світу Гарлена, а тоді виростили дерево тут. Це здалося мені майже таким самим марнотрастом, як співошпиль у коридорі, а смаку в цьому було трохи менше. На світі дзеркальне дерево росте в лісах трьох континентів, і в Мілспорті практично в кожному ганделику на каналі є барна стійка з його деревини. Я приминув стіл, щоб оглянути штукатурну стіну, і біла поверхня зморщилася і обгоріла до чорноти. Це безсумніво постаралася променева зброя. Підпалена починалася на висоті людської голови та спускалася короткою дугою до низу. Банкров залишився на балконі. Я поглянув на контури його обличчя. Це єдина ознака стрілянини в кімнаті. Так. Більше нічого не було якимось чином пошкоджено, розбито чи зачеплено. Ні, нічого. Було очевидно, що він хоче сказати більше, але він мовчав, чекаючи, коли я закінчу. А поліція знайшла зброю біля вас? Так. Ви маєте здатну на таке зброю? Так, вона була моя. Я зберігав її в сейфі під столом. Вона була закодована відбитком долоні. Вони знайшли сейф відкритим, більше нічого звідти не забрали. Хочете зазирнути в нього? Дякую, не зараз. Я з власного досвіду знав, як важко пересувати меблі з зеркального дерева. Я підняв один куточок каного килимка під столом. У підлозі під ним був майже непомітний рубець. Тіїми відбитками це можна відкрити. «Мір'ям і моїми». Запала багатозначна тиша. Банкров зітхнув досить гучно, щоб це було чутно, на протилежному кінці кімнати. «Продовжуйте, ковачем, скажіть це». Всі інші вже сказали. Або я вчинив самогубство, або мене вбила дружина. Іншого раціонального пояснення просто немає. Я чув це, відколи мене витягнули з резервуара в Алькатрасі. Перш ніж зазірнути йому в очі, я спеціально оглянув кімнату. Ну, не можна не визнати, що це полегшує роботу поліції, сказав я. Це мило й чисто. Він пирхнув, але зі смішком. Я зрозумів, що ця людина мимохідь починає мені подобатися. Я знову видерся нагору, вийшов на балкон і сперся на огорожу. На дворі, по газону, сновигала туди-сюди якась постать у чорному, спочепленою з, з лівого боку зброєю. Віддалік мерехтіла електрифікована огорожа. Я якийсь час дивився туди. Безлуздо вимагати повірити в те, що хтось Проникнув сюди, минувши всю охорону, зламав сейф, до якого мали доступ лише ви з дружиною, та потихому вбив вас. Ви, людина розумна, і певно, маєте причину в це вірити. Отак, кілька причин. Причина, які поліція вирішила не зважати. Так, я повернуся до нього. А раз, послухаймо цю історію. Вона перед вами, пане Ковач. Він стояв переді мною. Я тут. Я повернуся. Мене не можна вбити, просто стерши мою картикальну пам'ять. Ну ви користуйтеся віддаленим зберіганням, це очевидно, інакше вас би тут не було. Як регулярно ви оновлюєтеся? Банкруст усміхнувся раз на дві доби. Він постухав себе по карку. Прямий голкокидок звідси до захищеного стеку на об'єкті Психасек в Алькатрасі. Мені навіть думати про це не треба. А ще там зберігають у льоду ваших клонів? Так, кілька одиниць. Гарантоване безсмертя. Я якийсь час сидів мовчки й думав про це. Мені стало цікаво, чи сподобалось це мені. Це, певно, дорого, нарешті сказав я. Та ні, я власник психосек. О, отже ви розумієте, ковачу. на той спусковий гачок не могли натиснути ані я, ані моя дружина. Ми обоє знали, що цього буде недостатньо, щоб мене вбити. Хоча, як це неймовірно, це мав бути хтось чужий, той, хто не знав про віддалене зберігання. Я кивнув. Гаразд, хто ще про це знав. Звізьмо коло підозрюваних окрім моїх родичів банкрот знизав плечима. моя юристка Уму Прескот. парочка її помічників директор психосик от і все звичайно сказав я самогубство рідко буває раціональним так так і сказали поліціанти так само вони пояснювали решту дрібних недоліків своєї теорії які недоліки саме це банкрот хотів розповісти раніше він заговорив поспіхом такі Перш щобити убити себе я мав вирішити пройти останні два кілометри шляху додому пішки та пішки зайти на територію. А тоді в очевидячки відрегулював свій внутрішній годинник. Я кліпнув. Прошу. Поліціянти знайшли сліди посадки катера на майданчику за два кілометри від території Санта тачгауза Це положення досить зручне, якраз за межами зони охоплення домашньої охоронної системи спостереження. Так само зручно те, що конкретно в той час у грі не було супутникового покриття. Стеки даних таксі перевіряли? Банкрофт кивнув? Узагалі-то так. Законодавство Західного узбережжя не вимагає від таксомоторних компаній фіксувати місце знаходження своїх машин у будь-який момент часу. Деякі поважні фірми цим, звісно, займаються, але є інші, які цього не роблять. Деякі навіть перетворюють це на фішку. Конфіденційність для клієнтів і все таке. Банкрофтове обличчя на мить. Не було тривожного виразу. Для деяких клієнтів у певних випадках це було б явною перевагою. Чи користувалися ви в минулому послугами цих фірм? Так, час від часу. Наступне за логікою запитання повисло повітрі між нами. Я вирішив його не ставити і зачекав. Якщо Банкрофт не збирається повідомляти, на що йому знадобився конфіденційний транспорт, то я не буду на нього тиснути, поки не розберуся з кількома іншими основними моментами. Банкрофт прокашлявся. Хай там як є певні докази на користь того, що той транспортний засіб міг і не бути таксі. Річ у розподілі ефекту поля, кажуть поліціянти, його закономірність швидше характерна для якогось більшого транспорту. Це залежить від того, як жорстоко він приземлився. Знаю. Хай там як мої сліди йдуть від місця посадки, а моє взуття, вочевидь, було саме в такому стані, в якому мало бути після двокілометрової прогулянки пересіченою місцевістю. А далі, майже о третій годині в ніч мого вбивства, в цій кімнаті нарешті було здійснено дзвінок. Перевірка часу. На лінії ніякого голосу. Лише чути, як хтось дихає. І поліціянти теж це знають? Звісно. Як вони це пояснили? Банкрофт нещиро усміхнувся. всміхнувся. Ніяк. Вони подумали, що прогулянка під дощем на самоті чудово сполучається з фактом самогубства. І в не побачили нічого нелогічного в тому що людині захотілося перевірити свій внутрішній хроночіп, перш ніж вистрілити собі голову. Самогубство, як ви кажете, вчинок нераціональний. У них є приклади таких випадків. Вочевидь, на світі повно дурнів, які вбивають себе, а наступного дня прокидаються в новому чохлі. Мені це пояснювали. Вони забувають, що в них пам'ять, або ж це не здається важливим під час самогубства. Наша люба система медичного забезпечення одразу повертає їх до життя. Попри пересмертні записки та прохання. Цікаве порушення прав. На світі гарлема діє така сама система. Я знайзав плечімо. Плюс-мінус. Якщо прохання формально засвідчено, то людину мусять відпустити. В інших випадках утримання від оживлення – це порушення норм зберігання. Гадаю, це мудрий запобіжний захід. Так, це не дає вбивцям видавати свою роботу за самогубство. Бандров похилився вперед, спираючись на огорожу, та перехопив мій погляд. Панекович, мені 357 років. Я пережив корпоративну війну, подальший кінець всіх промислових і торгівельних капіталовкладень, реальну смерть двох своїх дітей, принаймні три великі економічні кризи, і я досі живий. Я не з тих, хто став би позбавляти себе життя. А якщо це і було б не так, я б не налажав так і з цим. Якби я мав намір померти, ви б зі мною зараз не розмовляли, зрозуміло? Я поглянув на нього у відповідь, зазирнувши. В його суворі темні очі. Так, цілком. Це добре. Він підвів погляд. Може, продовжимо? Так, поліціянти. Вони вас не дуже люблять, а геш? Банкрофт ненадто весело всміхнувся. У нас із поліцією не перетинаються точки зору. Точки зору? Саме так. Він походжав по балкону. Ходіть сюди, я покажу вам, що маю на увазі. Я пішов за ним уздовж огорожі, зачепивши рукою телескоп і перевівши трубу у вертикальне положення. Після завантаження я й досі не міг погамувати дрижаки. Позиційний двигун телескопа сердито завищав і повернув інструменту початковий малий кут. На стерезному дисплеї цифрової пам'яті замиготіли показники висоти та фокусу відстані. Я зупинився, щоб подивитися, як він зорієнтується наново. Сліди пальців на клавіатурі були заплямовані багаторічним пилом. Банкров чи то не помітив моєї незграбності, чи то вічливо не звертав на неї уваги. Ваш Запитав я, тиснувши великим пальцем на інструмент. Манкрофт байдуже позирнув на нього. Колись був мій. Було в мене таке захоплення. Ще тоді як на зірки варто було дивитися. Ви б не згадали, як це. Він промовив це безсвідомої зверхності чи зарозумілості, майже не надаючи цьому значення. Його голос почасти втратив зосередженість, як передача, що поступово стихає. Останнє я дивився в цей об'єктив майже два століття тому. Тоді летіли багато кораблів колонії. Ми чекали можливості дізнатися, чи долетять вони. Чекала на повернення голкових променів, наче на світло маяків. Перестаючи його розуміти, я повернув його до реальності. Точки зору. Лагідно нагадав я йому. Точки зору. Він кивнув і обвів з махом руки свій маєток. Бачите антидерево? Якраз за тенісними кортами. Не помітити його було майже неможливо. Вище за будинок вузлувати старе страховисько кін, від якого займала площу завбільшки з цілий тенісний курт, я кивнув. Тому дереву понад 700 років. Придбавши цю ділянку, я найняв інженера-проектувальника, а він захотів його зрубати. Він планував звести будинок далі на узвищі, а дерево псувало вид на море. Я звільнив інженера. Банкрост повернувся, пересвідчуючись у тому, що я зрозумів його думку. Розумієте, пане Ковач, тому інженерові було років 30 хвостиком. І для нього дерево було звичайною незручністю. Воно стояло в нього на шляху. Те, що воно існувало на світі, у двадцять злишком разів довше, ніж жив він сам. Його, здається, не бантежило. Він поводився непоштиво. Отже, ви – це дерево. Саме так. Спокійно, – відповів Банкрофт. Я – це дерево. Поліціянти хотіли б мене зрубати, достопо як то інженер. Я для них незручний, і вони поводяться непоштиво. Я повернуся туди, де сидів, щоб перетравити це. Нарешті поводження Крістін Ортеги почало ставати зрозумілим. Якщо банкротт вважає, що на нього не розповсюджуються звичайні вимоги, які висувають до доброго громадянина, він навряд чи знайде багато друзів у формі. Йому було б безглуздо пояснювати, що для Ортеги існує інше дерево, що зветься законом, і що їй здається, що він саме скверняє це дерево, забиваючи в нього цвяхи. Я бачив таку поведінку виконання виконанні обох сторон, і на неї нема ради. Хіба тільки робити те, що робили мої предки. Якщо не подобаються закони, рушати туди, де вони до тебе не дотягнуться. А тоді придумати власні закони. Банкров залишився біля огорожі. Можливо, спілкуватися з деревом. Я вирішив поки що не копати в цьому напрямку. Який ваш останній спогад? Вівторок, 14 серпня. Хутко відповів він. Я лік спати близько півночі. Тоді відбулося останнє оновлення віддаленого сховища. Так, голкокидок мав завершитися близько четвертої ранку, але я, звісно, тоді вже спав. Отже, до вашої загибелі лишалося майже дві доби. Боюся, що так. Оптимально кепська ситуація. За дві доби може статися практично що завгодно. Банкров за цей час міг злітати на місяці назад. Я знову потер шрам у себе під оком, відсторонно надумаючи, як він там опинився. А до цього не було нічого такого, що могло би вказати вам, на що комусь особувати. Банкрофт і досі спирався на огорожу, визираючи назовні. Але я побачив його усмішку. Я що, сказав щось кумедне? Йому вистачило так то повернутися на своє місце. Ні, пане Ковач, у цій ситуації немає нічого кумедного. Хтось бажає мені смерті, і відчувати це неприємно. Але ви маєте зрозуміти, що для людини в моєму становищі вороже ставлення і навіть погрози вбивством є... Невід'ємною частиною повсякденного життя. Мені заздрять, мене ненавидять, така ціна успіхом. Це було для мене новиною. Мене ненавидять на десятку різних планет, а я ніколи не вважав себе успішним. Останнім часом було щось цікаве, ну, з погрозубивством. Він зназав плечима. Можливо, я не маю звички їх відстежувати. Це за мене робить пані Прескот. Ви не вважаєте, погрози вбивством вартими своєї уваги? Ковач, я підприємець. З'являються можливості, виникають кризи, а я даю собі з ними раду. Життя триває. Для цього я наймаю менеджерів. Дуже зручно для вас. Але мені, зважаючи на обставини, важко повірити, що ні ви, ні поліціянти не зазирали до матеріалів пані Прескот. Банкрус змахнув рукою. Звичайно, поліціянти провели власне побіжне розслідування. Уму Прескот сказала їм те саме, що вже сказала мені, що за останні шість місяців не надійшло нічого надзвичайного. Я достатньо їй довіряю, щоб не мати потреби перевіряти це ґрунтовніше. А от вам, мабуть, знадобиться глянути на матеріали особисто. Думки про гортання сотень метрів безв'язних проклять від пропащих і невдах цього антикварного світу вистачило, щоб я знову відчув у тому. Банкрофтові проблеми стали мені абсолютно нецікаві. Я дав цьому раду з вартим схвалення Вірджинії Відаури. Ну, отак мені треба поговорити з умов прескот. Я негайно домовлюся про вашу зустріч. Банкростові очі затуманилися, як це буває з людьми, що користуються внутрішнім обладнанням. Який час вам підійшов би? Я підняв руку. Мабуть, я краще зроблю це сам. Просто сповістіть їй, що я буду на зв'язку. А ще мені треба буде побачити приміщення для перечохлення у психесек. Звісно, ба більше я попрошу прескот відвести вас туди. Вона знає директора щось іще. Кредитну лінію. Звісно, мій банк уже виділив вам захищений ДНК рахунок. На світі гарна, як я розумію, така сама система. Я лиснув великий палець і запитливо підняв його. Банк кивнув. Усе так само. Ви побачите, що в певних районах Бей Сіті єдиною валютою розрахунків досі залишається готівка. Сподіваюся, що вам не доведеться проводити там багато часу, але ви в такому разі можете знімати реальну валюту зі свого рахунку. В будь-якій банківській точці. Вам буде потрібна зброя? Зараз ні. Одним з найважливіших правил Вірджинії Відаури завжди було таке. Спершу з'ясуйте характер свого завдання, а вже тоді обирайте знаряддя. У той шматочок обсмаленої штукатурки здавався надто елегантним, щоб це було звичайною стріляниною. Ну, Банкроф та моя реакція здавалося майже збила з пантелику. Він уже був готовий сягнути в кишеню сорочки, а тепер ніяково завершив цю дію. Він простягнув мені підписану картку. Це майстерня вогнепальної зброї, до якої звертаюся я сам. Я попередив, що ви прийдете. Я взяв картку і розглянув її. Там ошатним шрифтом було написано. Ларкін і Грін. Збройна майстерня. Заснована 2203 року. Дивовижа. Внизу був один рядок цифр. Я сховав картку в кишеню. Згодом це, можливо, знадобиться, визнав я. Але зараз я хочу здійснити м'яку посадку. Розслабитися і зачекати, поки вляжеться Курява. Думаю, ви можете зрозуміти потреби в цьому. Так, звісно. Як ви вважаєте за потрібне, Я довіряю вашій думці. Банкрофт перехопив мій погляд і вдивився мені в очі. Тільки пам'ятайте умови нашої угоди. Я плачу за послугу. Не зложивайте довірою. На зловживання довірою я реагую погано, пане Ковач. Ні, я в цьому не сумніваюся. Втомлено сказав я. Мені згадалося, як Рейлінг Кавахара... Розправилася з двома невірними посіпаками. Потім мені ще довго снилися їхні тваринні крики. Аргументація Рейлін, яку та виклала, чистячи яблуко, на тлі цих криків, була така. Оскільки вже ніхто не вмирає по-справжньому, карати можна лише стражданням. Навіть зараз, згадавши про це, я відчув, як засіпалося моє нове обличчя. Судячи з усього, відомості про мене, які вам надав корпус, це відверте мечня. Я досі дотримую слова. Я підвівся. Не підкажете, де в місті можна зупинитися? Щось тихе. Середній ціновій категорії. Так, на Мішен Стріт є такі заклади. Я попрошу когось доправити вас туди. Кертіса, якщо його на той час випустять, під арешту. Банкрут і собі зіп'явся на ноги. Зараз ви, як я розумію, збираєтеся опитати Мір'ям. Вона взагалі-то знає, про ці останні дві доби більше за мене, тож із нею варто поговорити досить детально. Я згадав її старезні очі у пружному тілі, і думка... Про продовження розмови з Мірям Банкрофт раптом стала мені огидна. Водночас якась холодна рука забринкла по натягнутих струнах у мене в животі, і голівка мого пеніса раптово набухла від крові. Шикарно. Отак, без ентузіазму, сказав я. Я був би радий це зробити.